Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulih alamin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in rabbishrahli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd alhamdulillah kita masih lagi bersama hari ini dalam syarah hilyatul talibul ilm <coughs> siri yang ke-23 <coughs> maaf sikit batu-batu ini a uh, kita masih lagi dalam uh, adab, dalam bab menjaga ilmu dengan tulisan yang mana insya Allah akan disambung bacaannya oleh Al-Fadhil Syekh Aiman فَلْيَ تَفَضَّلْ مَشْكُرًا Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga berbagai karya tulis yang bukan sumber aslinya jika kamu menggunakan jilid kitab untuk menentukan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut, maka itu bagus Kemudian kamu kutip apa yang telah kamu baca ke dalam buku cacatan setelahnya Disusun berdasarkan topik tertentu dengan menentukan judul permasalahannya Nombor halaman dan volume Kemudian tulislah apa yang telah kamu pastikan itu telah dikutip sehingga tidak bercampur seperti juga kamu tuliskan Sudah sampai halaman Sehingga bahagian yang belum Kamu baca tidak ada yang terlihat Para ulama Memiliki karya-karya yang berkaitan Seperti karya Ibn Qayyim Al-Rahim Al-Rahim Al-Rahim Al-Rahim al Al-Rahim al Masih banyak yang lain New samugi hendaklah mengikat ilmu dengan kitab terutamanya kitab bada'i al-fawaid yang merupakan bukan sumber aslinya khabai al yang disusun bukan pada alurnya maka kamu akan melihat dan mendengar muti mutiara mutiara yang bertibaran yang kamu takut kehilangannya demikianlah kerana hafalan itu melemah dan lupa itu pasti dalam bab ini menekankan tentang kepentingan kita mencatat ilmu yang kita dengar ataupun yang kita belajar sebab sebagai seorang manusia yang kita pun nama kita insan yang mana kita seorang makhluk yang bersifat pelupa kita pasti akan terlupa jadi akal kita ni selalu menipu kita dengan seolah-olah dia mengatakan kepada kita bahawa kita mampu ingat apa yang kita dengar itu. Tetapi sebenarnya kita tidak ingat dan selang berapa hari kita akan lupa balik. Jadi kita jangan anggap bahawa benda-benda yang berharga yang kita dengar uh, daripada guru kita ataupun kita baca daripada mana-mana. Uh, kita boleh uh, ingat selama-lamanya dan kerana akal itu adalah khianat kepada kita sama ada ketika kita muda ataupun ketika kita tua. Jadi sebelum kita terlupa benda yang berharga yang kita dengar, fawaid, faidah faidah ilmu, maka kita catatkan semuanya. Sebab itulah para sahabat dulu pun, seperti Umar, Alas, mereka menasihatkan kepada murid-murid mereka dengan berpesan, قَيِّدُ الْعِلْمَ kitabah. Maksudnya, catatkanlah ilmu itu. Ilmu itu perlu dicatat dengan tulisan. Sebab itu-itu adalah pesanan mereka di zaman yang mana para-para manusia masyarakat masa tu ni ingatan mereka jauh lebih kuat daripada kita. Itu pun mereka meminta supaya mereka mencatatnya kerana khuatir bahawa ilmu tersebut akan hilang dan pergi bila mana hafalan kita pergi. Dan kesungguhan nak mencatat ni kita tengok para ulama' dulu dahsyat. Sampaikan Said bin Jubair, seorang tokoh mufassir, seorang ahli tafsir yang tadi mungkin kita belajar tafsir dengan Al-Fadhil Sheikh Ustaz Fazil mungkin selalu dengar nama Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair dia kata kami ketika aku belajar dengan ibnu Abbas aku mencatatkan, aku usaha untuk nak mencatatkan segala yang aku dengar daripada ibnu Abbas sehingga penuh catatan aku, maksudnya penuh, uh, kalau dibawa kertas ke, dibawa apa-apa kulit ke, penuh bila mana dah penuh, tak muat aku tulis dekat aku punya tangan, sebab dah tak muat bila dah penuh tangan aku ni aku aku tulis dekat selipar aku sebab dah tak ada ruang lah dan dia rasa sayang kalau dia tak tulis ilmu-ilmu berharga yang didengar daripada Hibrul Ummah ataupun kita panggil sebagai dakwat kepada umat Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi ilmu ini bukan something yang boleh diambil ringan. So itulah Salih bin Kaisan rakan kepada al-Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri. Diberitahu masa kami belajar dulu Ibn Abbas tulis uh, Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri ditulis segala-gala yang didengar baik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik daripada asar sahabat dan dia pula dia kata dia hanya tulis hadis Nabi yang mana berkaitan dengan asar sahabat dia tak dia tak tulis maka sebab itu dia kata Ibn uh, Ibn Shihab Az-Zuhri sahabat dia ni berjaya wa dayya'tu dan aku pula hilang loss sebabkan aku tak Mencatat apa yang penting dulu Sebagaimana yang Az-Zuhri catat Pada dahulu kala Sebab itu penting bagi kita Kalau boleh Seorang yang berkelatan ibul ilm Setidak-tidaknya Dia perlulah ada dalam poket dia Sama ada kertas ataupun buku catatan khas Yang sentiasa dibawa bersama Untuk dicatatkan apa-apa yang didengar Sama ada daripada sahabat dia Ataupun daripada guru dia Daripada kelas dia Daripada mungkin dia baca mana-mana Something yang very important maka dicatatkan. Sebab mungkin dia tak tahu ilmu tersebut, faedah tersebut bila dia akan mendapat, uh, dia akan memahami ataupun dapat menggunakan ilmu yang dicatat tersebut. <coughs> Dan barangkali mungkin 10 tahun, mungkin 19-12 tahun akan datang, baru boleh dia tahu bahawa apa yang dicatat ni rupanya sangat berharga. Jadi kita jangan lupa mencatatkan. Dan Syekh membawa contoh sebagaimana kitab eh uh, Bada'il Fawaid oleh uh, Ibnu qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang mana Ibnu qayyim kalau kita tengok buku ni uh, yang diterbitkan dengan few cetakan sampai mencecah 4 jilid. Kalau kita tengok kitab ni adalah sebuah kitab yang dibukukan semuanya adalah daripada catatan Ibnu qayyim Yaitu Ibnu qayyim ditulis sama ada apa yang didengar daripada guru dia ataupun apa yang dia sendiri dia, dia terfikir something ditulis faedah-faedah banyak yang meliputi pelbagai ilmu. Kita boleh tengok dari sudut bahasa, kita boleh tengok dari sudut lu, uh, fiqh, kita boleh tengok dari sudut tauhid, dari sudut hadis pun ada dibincangkan pelbagai masalah faedah-faedah yang maybe kita tak jumpa dalam kitab-kitab yang lain. Banyak tentang especially tentang bahasa. Perbezaan antara satu perkataan ini dengan satu perkataan ni bila mana digunakan dalam syarak. Apa beza dia? Antara beza perkataan misalnya uh, puji-pujian dengan perkataan syukur, Alhamdulillah. Apa beza dia? Mungkin kesan dia, impact dia dari sudut hukum, impact dia dari sudut makna. So kita boleh rujuk kepada catatan Nota Ibn Qayyim ni. <coughs> yang mana sekarang ni telah dibukukan sebanyak <coughs> 4 jilid faedah yang sangat-sangat berharga. Maka... Uh, kalau peluang ada peluang siapa yang boleh rujuk pada kitab ibnu qayyim ni cuba te, uh, telaah cuba tengok bagaimana ibnu qayyim mencatatkan faedah-faedah daripada hasil pembelajaran dia kita akan lepas tu kita compare dengan catatan yang kita lakukan sekarang maka kita boleh bezakan kenapa hari ini kita adalah fulan dan dia adalah ibnu qayyim rahimahullah baik sambung al As Asyabbi berkata, apakah kamu mendengar suatu maklumat tulislah, meskipun di dinding diraikan oleh kaisurah. Dan jika sudah terkumpul maklumat tulislah dalam buku catatan berdasarkan topik-topik tertentu, maka itu dapat menurumu dalam waktu yang paling sempit dan terkadang sulit untuk diingat. Uh, bila kita nak tulis tu, penting juga untuk kita susun apa yang kita tulis. Sebab kebanyakan daripada kita juga ada yang ditulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, lepas dah selang beberapa ketika, dia pun dah tak tahu apa yang dia tulis. Ini ditulis kat mana, ini dia apa, tentang apa, mungkin tulisan dia sendiri pun dia tak faham. Sebab itu, kita kalau boleh tulis, susunkan. Okay, ataupun kita tulis ini bab apa, ini berkaitan fiqh, ini kita belajar daripada siapa. Kalau kita kita nak nak study balik Kita susun balik dengan misalnya Ada orang buat peta binda Ada orang buat dari sudut ringkasan Ada orang tulis dengan pelbagai color Apa-apa yang kita rasa boleh membantu Kefahaman dan hafalan kita Setiap orang berbeza cara Yang penting kita buat Dan kalau dekat Arab dulu Dia ada jual dekat stationery ni Dia ada jual macam kad Kad kecil Dia macam Orang panggil apa? Kalau dekat sini, dia macam kertas buku tulis tu Tapi dia bentuk mini Dia kecil So, senang kalau kita bawa Kita bawa ke mana-mana Jadi, kalau kita tulis Kelebihan dia ialah kita boleh susun balik Okay, kita asingkan Card ni untuk apa? Okay, berapa card yang ada Yang bab ni apa pula? Berapa card yang kita ada Jadi, kalau kita nak nak nak jadikan dia sebagai satu kajian pun Senang untuk nak kita susun kalau kita tulis dekat buku, kemungkinan kita sekejap kita tulis depan. Mungkin yang sepatutnya belakang, sepatutnya ada dekat depan. Kalau kita nak susun balik, kita kena koyakkan. Uh, jadi, dekat sana bentuk kad tu juga sangat menarik. Ataupun mungkin dekat sini kita boleh gunakan sebagai buku-buku uh, yang senanglah kita adjust. Kita boleh buka, kita susun balik atas dan bawah. <coughs> jadi, itu sangat membantu uh, untuk nak kita memahami satu-satu benda eh uh, pertembinder something yang bagus sebab pertembinder ni adalah satu ringkasan yang kita kita ringkas dan kita fahamkan lepas tu daripada situ kita kita hanya tulis kata-kata kunci je mungkin daripada kalau kita belajar dulu untuk nak exam tu mungkin buku yang menjadi silibus untuk kita exam tu tebal tapi mungkin kita hanya boleh ringkaskan semua tu dalam 2 3 line je kalau kita pandailah buat uh, not, uh, terminda sebab benda-benda ni semua adalah skill ataupun kemahiran so kita akan tulis keyword, kita akan tulis something yang very simple pernah sekali tu masa saya exam dulu uh, dengan Sheikh Matrudi uh, dalam uh, tafsir dia ni terkenal sebagai dia tak suka bagi markah tinggi pada bukan Arab uh, jadi uh, uh, biasanya orang Arab je paling-paling dia akan bagi B tapi kalau non Arab biasanya jarang boleh dapat B jadi exam dia dia dia tulis dia, dia dia bagi dia kata jawab yang penting aku nak tahu kamu faham apa yang dia belajar apa yang kamu belajar. Ni. Maksudnya kamu tulis panjang-panjang pun tapi kalau perasaan yang kamu ni goring je maksudnya tak faham apa habislah. Jadi uh, dia kata tulis kalau boleh yang ringkas tapi dia tahu kita faham daripada kita belajar. So saya pun ragu-ragu nak buat apa masa tu nak jawab macam mana Sebab dia dah bagi clear instruction macam tu Jadi saya pun jawab uh, dalam periksa tu Ni lah saya lukis peta minda jawapan tu Tulis pendek je Tapi kita lukis-lukis-lukis tunjukkan actually kita faham uh, Masalahan tu dan kita siap cepat So kita hantar Dan Alhamdulillah dia dia dia dia agak impress sebab mungkin bagi arak dulu dia orang tak tak reti buat benda-benda tu. Biasanya dia orang tulis panjang-panjang panjang-panjang je panjang, panjang, panjang tu. Sebab so, dia tengok kita buat perterminder dengan dengan mudah difahami, dia tahu kita faham dan dia rasa kita ni kreatif. Ha, jadi atas sebab tu kita dapat score yang tinggi lah masa tu. Uh, so ini sa salah satu strategi kita study dan mesti kena buat. Apa pun cara yang kita rasa sesuai dengan kita Yang sesuai dengan kefahaman kita Dan boleh buatkan kita ingat, kita buat Yang penting, buat Jangan kita jangan kita belajar Lepas tu, kita balik daripada kelas Kita lupa, sebab rugi Kalau boleh, biarlah apa yang kita belajar tu Kekal dalam diri kita selama-lamanya Untuk kita amalkan di kemudian hari Untuk kita ajar kepada orang di kemudian hari <tuh> Kalau tidak, rugi Berapa banyak daripada pelajar hari ini dia belajar macam-macam subjek. Dia dapat dia belajar tentang macam-macam subjek tafsir itu, dia belajar hadis ini, dia belajar hukum hakam ini. Tetapi sebab dia tak menekuni semua betul-betul, dia hanya belajar gitu-gitu saja. Kemudian lepas dia keluar dilupus semuanya. Maka rugi benda tu dan uh, kita akan buang masa balik untuk nak ulang, nak ulang, nak ulang. Maka kalau boleh sekali kita belajar. Sekali kita belajar dah kita target lepas ni kita dah tak perlu lagi nak nak ulang jirah Sebab kita nak faham dan terus ingat selama-lamanya uh, Tapi itu semua memerlukan usaha yang banyak tak ada, tak ada istilah talibul ilm ni dalam keadaan yang bersenang lenang So itulah sebelum ni kita dah sebutkan bahawa talibul ilm Tentang ayat talibul ilm ni Allah letak di antara ayat-ayat jihad Dalam surah tu Tawbah Yang nak menunjukkan bahawa talibul ilm ni tak kurang hebatnya tak kurang susahnya macam mana kita nak pergi berjihad fi sabilillah sama ada kita mencapai kemenangan ataupun kita syahid dalam kurungan maksudnya kita tewas atau kita tumbang sebab dia akan memainkan sudut emosi kita dari sudut uh, harta kita dari sudut uh, kekuatan kudrat badan semua benda jadi benda tu semua akan membuatkan sama ada kita berjaya ataupun kita tumpas faddal Uh, no. Lagi satu tentang uh, uh, Satu lagi benda yang sangat bagus untuk kita buat Iaitu bila mana kita belajar Selepas kita balik ataupun kita buat catatan Kalaulah kita rakam balik Apa yang ditulis Apa yang kita dengar ataupun kita belajar tu Kita dengar balik Kemudian kita, kita tuliskan balik apa yang kita dengar So bila mana kita dengar Benda tu akan mempermudahkan Especially kalau kita pergi ke kelas Kita ni selalu Berkhayal sikit dalam kelas hmm. Ataupun kita tidur ke dalam kelas Maka recording itu Sangat penting, jadi bila mana kita balik Kita dengar balik dan Benda tersebut akan menguatkan lagi Sebab bila mana kita nak faham, nak ingat Bukan sekali dengar Kadang-kadang berkali-kali, kadang-kadang dengan Bacaan kita tak cukup faham, tapi bila mana Kita dengar, dia akan membantu lagi Kefahaman, dia akan menguatkan lagi hafalan kita <tuh> Jadi benda itu semua Kita buat, kita tak mau ilmu kita ni uh, <coughs> seakan-akan hanya berada di komputer je. Dan ini kesalahan besar bagi penuntut ilmu agama yang mana dia terlampau uh, depend pada komputer, especially pada zaman sekarang. Ter uh, pada few few software uh, sampaikan tahap sa kalau talibul ilm, kalau kita orang awam tu kita boleh boleh kira lagi tapi sebagai orang yang belajar spesifik khusus contohnya dia sebagai penuntut ilmu hadis tetapi bila mana dia nak nak cari tentang status hadis dia hanya pergi kepada software-software yang terus kata hadis ni dhaif ataupun ni dan dia tak tahu benda tu macamana boleh happen hmm. sebab dia terlampau bergantung pada komputer dan sekarang ni macam ada few software al-maktabah syamilahnya jadi dia orang sampaikan sekarang ni ramai pelajar yang tak menekuni kemahiran contohnya, kalau dalam bidang fiqh, dia tak belajar macam mana nak istimbak hukum hakam daripada nas-nas, yang dia tahu, dia type, dia klik keluar, kuala syafi'i kuala malik, kuala ahmad, kuala fulan kuala fulan, kuala lepas tu dinukilkan mungkin dia tak faham pun tentang nukilan tu dia jadi dia tak faham bagaimana para ulama' dulu berhasil mendapat hukum tersebut daripada nas-nas which is dia sebagai penuntut khas penuntut yang terkhasus dalam bidang fiqh umpamanya menjadi kewajipan untuk nak faham sebab masyarakat akan rujuk kepada dia takkanlah dia dia tak tak cuba nak istimbatkan apa benda daripada dia sendiri tak belajar macam mana nak mengistimbatkan hukum hakam begitu juga dalam bidang hadis umpamanya ramai orang bila mana student-student uh, universiti pun bila mana nak kita kita minta dia supaya okey cuba cari status hadis ni. Dia tak tahu. Pastu bila mana dia pergi ke komputer dia type entah keluar mana-mana dia pun dah peninglah. Macam ni sekejap ni kata daif, sekejap ni kata hasan, ni sekejap ni kata sahih. Dia pun blur. Pastu sebagai seorang penuntut ilmu hadis aiblah kalau nak kata dia sendiri tak belajar how untuk nak takhris tu dengan diri dia sendiri. Sebab tu kalau saya saya galakkan kalau pelajar-pelajar saya untuk nak kalau nak belajar hadis belajar takhris ni takhris secara manual. Komputer hanya gunakan untuk mempercepatkan maklumat ataupun untuk nak mempermudahkan proses. Tapi no more one click ni untuk nak cari. Sebab orang tak faham. Di klik jadi okay. Klik semua senarai buku yang ada mengakibatkan dia tak tahu kitab ni function dia apa ni kitab ni function dia apa kitab ni function dia apa. Jadi dia pun itu yang jadi orang sekarang dia petik je mana-mana. Oh, hadis ni kan ada disebutkan oleh Ibnu Adi. Ibnu Adi kan muhaddis. Dia kata, oh kitab mana Ibnu Adi tulis tu? Ada dia tulis Al-Kamil, Kitabul Kamil fi Taufaq. Jadi kita pun kata memang kitabul Kamil adalah kitab yang khas dihimpunkan riwayat-riwayat yang dhaif dan mungkar daripada perawi-perawi yang dikritik. Jadi takkanlah petik je eh, ni muhadis ni. Ini ada dalam dalam kitab-kitab hadis. Kamu siapa? Ah ha, macam tulah. Jadi benda ni semua berjadi sebabkan kita tak belajar, kita tak faham setiap satu manhaj kitab-kitab yang tertentu. Sebab tu Masalah pelajar sekarang bila mana terlampau reliable terlampau depend pada komputer dan perisian menyebabkan skill dan kemahiran dia orang tumpul. Bila tak ada ny komputer, tak ada ny software, stuck. Tak tahu nak pergi mana dah. Itu masalah masalah besar hari ni. Komputer, Shamillah ataupun perisian ni semua adalah hanya sebagai satu orang kata apa yang menggerakkan proses pencarian. Kita adalah otak je Kalaulah kita tak reti macam mana nak mencari Maka komputer tu tak ada manfaat pun Nak masuk satu perkataan tu pun kita kena tahu Ada orang ni kata, saya dah masukkan perkataan ni Tak jumpa pun Kita kata, cuba perkataan lain Perkataan apa? Dia pun tak tahu nak guna perkataan apa Sebab dia tak tahu macam mana nak menggunakan perisian tersebut Lepas tu dia keluar Lam aktif alih Saya tak menjumpai hadis tersebut Problemnya bukan sebab hadith tu tak ada. Tapi dia sendiri yang tak letih mencari dan dia tak jumpa hadith tersebut. Sebab kita kena tahu setiap satu ilmu cabang ni ada dia punya fun ataupun kesenian disiplin yang perlu kita tekuni. Dalam kitab hadith ada kutubul atraf, ada mustahrajat, ada kutubul zawaid, ada macam-macam kitab yang mana setiap satu jenis ni ada kelemahan dan keunikan dia yang tersendiri. Jadi kalau kita... Kadang-kadang nak cari satu hadis bukan dengan satu cara tetapi dengan banyak cara dengan jalan ni dengan jalan ni tapi semua tu akan memakan masa yang sangat lama. Jadi <coughs> benar ni yang kini kita nak belajar, kita kena tahu kalau perkataan ni kita guna tak, tak jumpa. Perkataan apa lagi yang kita boleh agak-agak nak nak ni. Perkataan apa lagi? Skill apa lagi? Kat mana? Kita kat bahagian mana lagi kita boleh cari? Dekat kitab mana agak-agak? Jadi tu semua benda yang Uh, perlu dipelajari bukan bukan something yang kita rasa oh kita klik je, ada-ada, tak ada-tak ada, tak ada. Uh, masalah besar kalau seorang fiqh, orang yang belajar syariah dia kena belajar macam mana imam musyafi'i sebagai contohnya mengeluarkan hukum tersebut kita nak belajar macam mana nak jadi imam musyafi'i tapi bukannya kita boleh menanding imam musyafi'i tapi dia ialah kita nak belajar cara dia. Jalan bagaimana para mujtahid dulu lalui untuk nak istimbatkan daripada nas-nas yang mereka ada. Tetapi kalau kita hanya copy paste, kita hanya copy paste, kita petik sana, petik sini, kita tak faham. Kita hanya gunakan akal orang lain. Maksudnya, kita ambil otak dia, yang dia yang dah susah payah mencari, kemudian kita nukil. Seperti, sepatutnya kita sendiri, Kena belajar macam mana nak mempunyai otak macam tu. Macam mana kita nak mampu ke arah macam tu. Sebab kita adalah pelajar mutakhasis yang belajar spesifik benda tu secara khusus. <coughs> sama orang yang belajar-belajar doktor-doktor yang lain. Orang yang belajar engineering pun sama. Dia akan belajar, dia sendiri akan cuba faham bidang yang dia lalui. Dia bukannya hanya akan depend pada engineer dia yang sama. Tapi dia kena tahu macam mana nak buat benda tu. Jadi barulah digelar sebagai pakar, sebagai mahir dalam bidang tersebut, maka benda ni semua benda, uh, kita kena ambil perhatian. Kita tak mau uh, kita ni umpama uh, tin kosong. Yang mana orang ketuk bunyi dia kuat. Tapi sebenarnya dalam isi ni tak ada apa-apa. Kita nak macam mana Imam Syafi'i sebut, Ilmi ma'i haithma yamam tu yanfa'uni. Qalbi wi'a'un la batna lahu sunduqi idha kuntu fil bayti kanal ilmu fihi ma'i au kuntu fis suqi kanal ilmu fihi ma'i. Dia kata aku ni sentiasa ilmu aku ni sentiasa ada dengan aku sebab dia ingat dia faham semua ada dalam kepala dia. qalbi wi'a hati aku ni semua macam satu bekas yang menampung semua ilmu. Maksudnya semua dia ingat dan dia faham. Idza kuntu fil baiti kana ilmu fi ma'i. Kalaulah aku berada di rumah ilmu itu akan berada bersama dengan aku. Kalaulah aku berada di pasar ilmu itu akan juga berada bersama dengan aku. Maksudnya dia seorang yang masya Allah mahir Bukannya diserahkan ilmu tu pada internet dan sebagainya So amat malam kalau <coughs> kita tak mencuntuhi salafus salih dalam bab ini Maka kita sambung lagi matan dan seterusnya Memelihara ilmu Berusahalah untuk menjaga ilmu dan memeliharanya dengan mengamalkan dan mengikuti tudutan ilmu itu Al-Khatib Al-Baghdadi berkata wajib bagi se seseorang yang belajar hadis untuk mengikhlaskan niatnya dan mempelajarinya dan tujuannya hanya kerana Allah semata berhati-hatilah menjadikannya sebagai jalan untuk mencari kesenangan dunia dan mendapatkan harta kerana terdapat ancaman bagi orang yang, yang bertujuan seperti itu dengan ilmunya uh, dalam bab ini ditekankan tentang Kepentingan kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Bila mana kita belajar sesuatu, kita tak akan mampu, men, men, kita tak akan dapat menunaikan hak dia dengan sebaik-baiknya. Melainkan setelah kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Beramal ni ada banyak faedah dia. Antaranya bila mana kita beramal, dia akan buatkan kita lebih faham dan ingat dengan apa yang kita belajar. Sebab itulah para sahabat radiyallahu anhum dulu seperti ibnu Mas'ud. Dia bagi tahu kami kalau belajar tafsir ataupun kami belajar kitabullah Quran ni kami tak akan berpindah daripada 10 ayat ke 10 ayat yang seterusnya melainkan setelah kami faham dan kami amalkan apa yang ada dia tahu semua ayat ini diturunkan di mana kepada siapa apa maksud dia macam mana kita nak amalkan once dah amal once dah faham barulah dia move untuk ayat seterusnya sebab itulah para sahabat, orang yang paling faqih, orang yang paling uh, faham tentang agama. Sebab <coughs> mereka belajar bukan untuk uh, sekadar nak ilmu banyak-banyak, tak. Tapi mereka belajar sebab mereka tahu samarah ataupun hasil bagi ilmu itu, ialah dengan amalan. Buat apa kita nak belajar banyak-banyak? Tapi bila mana tang, tang nak amal tu kita tak amalkan Semua itu akan menjadi hujah Allah kepada kita di akhirat kelak. Seorang so, tabi'in dibelajar bersama dengan Aisyah radiyallahu anha Dan dia menulis, dia bertanya banyak kepada Aisyah Dia banyak sangat tanya kepada Aisyah Sampaikan Aisyah, tanya kepada dia balik Ya Bunai, wahai anakku Kamu tanya banyak sangat ni Kamu dah amalkan tak apa yang semua kamu tanya ni dengan jawapan-jawapan yang kamu dapat. Laki itu sebut pun kata ya ummah. Dia kata wahai ibu. Dia kata dia mengadulah tentang susah nak beramal. Itulah banyak sangat ilmu ni itu susah nak amal. Dia mengadu banyak. Jadi Aisyah pun nasihat kepada dia, ya bunai. Kenapa lima tastakthir? Dia kata kenapa kamu nak memperbanyakkan dengan bihujajillahi alaik. Kamu nak memperbanyakkan dengan sesuatu yang akan menjadi hujah kepada kamu, Iaitu Allah akan menjadikan hujah pada kamu. Kenapa kamu belajar tapi kamu tak aman? Kenapa kamu cakap tapi kamu tak aman? <tuh> Jadi kita itu lebih, lebih bahaya. Bila mana kita tahu dan kita belajar tapi kita tak amalkan, bahkan dalam hadis dua hadis, Nabi sebut, la tazul qadma abdin yom al kiamah, hatta yusalul an arba. Sesungguhnya kaki kita ni tidak akan berganjak di hadapan Allah kelak Bila mana ditanya oleh Allah di mahsyar kelak ni Melainkan setelah ditanya tentang empat perkara Salah satunya ialah Tentang ilmunya Kemana Ataupun apa yang dia diamalkan An ilmihi fima amil Iaitu tentang ilmunya Apa yang telah diamalkan Kalau kita tahu Tiba-tiba Allah tanya okey Kamu tahu tak tentang hadis nabi tentang larangan untuk nak kita mencela orang tapi kenapa kamu mencela orang uh, apa kita nak jawab di hadapan Allah kelak itu lagi problem kalau kita tak tahu kita at least boleh jawab saya saya tak tahu mencela ni haram at least adalah juga argument kita tapi kalau kita ah ya ya saya ada belajar tapi alah biasalah so macam mana kita nak jawab di hadapan Allah kelak dengan ilmu-ilmu banyak yang kita ada Allah pun cela orang-orang ahli kitab Allah cela Yahudi Allah sebut ataqmuruna nas bil birri wa tansaura anfusakum kamu menyuruh orang ke arah kebaikan kamu bagi nasihat ke orang kamu suruh orang buat itu buat ini wa tansaura anfusakum tapi kamu lupa tentang diri kamu sendiri kita suruh orang buat baik kita suruh orang itu kita suruh ini tapi kita sendiri susah kita tak buat. Kita cakap kat orang jangan jaga lisan, tapi lisan kita pun boleh tahan. Kita suruh orang bersedekah. Kita sendiri pun tak rajin bersedekah. So benar ni semua adalah benda yang akan memakan diri balik. Memakan diri kita balik kalau kita tak amalkan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Khatib, Nabi umpamakan masal Mathalul alim perumpamaan bagi seorang yang berilmu tu yang mengajarkan ilmu dia kepada orang kamathalissiraj wayansa nafsahu dan dilupa pada diri dia Nabi kata kamathalissiraj yudhi'unnas umpama pelita yang menerangi manusia maksudnya dia ni umpama pelita yang ada api tu Umpama, ya, ya, orang nampak cahaya dia Orang boleh dapat faedah daripada cahaya dia Daripada ilmu dia dis, disampai pada orang Orang dapat faedah dia Tetapi Tetapi dia membakar diri dia sendiri Maksudnya lampu tu Dia memberi manfaat kepada orang Orang dapat gunakan cahaya dia Tetapi lampu tu sendiri terbakar Macam lilin kan Lampu lilin tu kita guna cahaya dia bagus Tapi lilin tu sendiri terbakar So, umpama kita yang cakap tapi tak serupa bikin ni Ialah umpama benda tu Kita cakap pada orang something yang bagus Tetapi kita membakar diri kita sendiri dengan api neraka kelap So, benda ni <coughs> Benda yang <coughs> kita perlu aa, jaga Dan kalau kita tengok para ambiak dulu pun Sebelum Allah suruh mereka ini untuk nak menyebarkan risalah menyebarkan uh, agama Allah ni Allah sendiri suruh dia orang beramal dulu sebelum dia orang uh, berdakwah. Kalau kita tengok misalnya Nabi Isa alaihissalam dalam Quran pun sebut, seolah Nabi Isa sebut wa awsani bis salati waz zakati ma Allah pesan kepada Nabi Isa masa dia masih kecil lagi. Allah berpesan kepadaku supaya aku buat melakukan salat, menunaikan zakat sebagaimana aku hidup. Ini masa sebelum Nabi Isa dilantik menjadi Rasul, Allah suruh dia amalkan dulu. Kalau kita tengok Nabi Ismail AS, dalam Quran pun sebut, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَهِ وَكَانَ عِنَّ رَبِّهِ مَرْضِيًّا Allah suruh dia untuk nak uh, beramal dulu, sebelum dia menjadi para Nabi even kalau kita tengok Nabi Musa alaihi salam Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li Allah suruh Nabi Musa alaihi salam untuk nak beramal dulu sebelum disuruh untuk nak menyampaikan risalah ataupun mesej kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dilantik menjadi rasul Sebelum disuruh untuk nak menyebarkan agama Allah Risalah Tauhid ini Apa Allah suruh dulu mula-mula Qumillaila illa qalila Bangunlah malam Bangunkanlah malam Bangun untuk beramal dulu Sebelum kita bercakap Jangan kita bercakap tapi kita tak beramal Sebab bila mana kita beramal dengan sesuatu ilmu itu itulah yang akan membuatkan kita bercakap dengan penuh ikhlas dengan jujur, daripada diri kita sendiri, kita tak berpura-pura kita tak munafik yang uh, kita tak macam uh, cakap, kemudian orang akhirnya tahu bila mana kita bercakap tak serupa bikin, siapa nak percaya itu yang bahaya berbahayanya ialah bila mana orang tahu kita tak cerita ni cakap tapi tak serupa bikin. Itulah para ulama sebut idzal ilmu lam ta'mal ta bihi kana hujatan alaik wa lam tu'zar bima anta jahiluh. Fa in kunta qad utita ilman fa innama yusaddiqu qaulal Ulama sebut kalaulah kamu, kamu telah diberi satu ilmu itu dan kamu tak beramal dengan dia, dia akan menjadi hujah akan menjadi bebanan kepada kita kelak. Wa lam bima anta jahiluh dan kamu tak akan dapat excuse pun. Pada masa itu, fa'in kuntakaduti ta'il manfa'in nama. Kalaulah kami, kamu telah mempunyai diberi satu ilmu itu, yusadiku kaulal mar imahu fa'ilu. Yang mana orang akan percaya kepada cakap kita kalaulah kita beramal dengan apa yang kita sampaikan. Dan itulah sebaik-baik ilmu yang bermanfaat. Ilmu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat selagi tak diamalkan. Itulah juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min <coughs> Allahumma inna nas'aluka min ilmin nafi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang bermanfaat dan Nabi minta dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, iaitu ilmu yang mana tak boleh memberi kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan bila mana seorang tu tak beramal dengan amalan dia Maka Dia tidak Dia akan mendapat azab Dan dia tidak akan mendapat faedah Di dunia Dan di akhirat Dan orang yang berilmu juga Perlu untuk Nak Bila mana dia beramal Maka dia seolah-olah Satu orang kata yang aa, Dia akan menjadi Macam kata dalam hadis Nabi inilah Nabi Sun Salam sebut uh, riwayat bukhari Muslim Masa lum ma baathani min al huda wal ilm kama thali ghaithin kathir asaba arda Nabi kata perumpamaan orang yang telah diberi dengan suatu ilmu itu dan petunjuk itu bagaikan satu hujan yang mengenai ataupun yang turun kena kepada beberapa kelompok tanah tetapi tanah ini berbeza maksudnya penuntut ilmu ini dia bila mana dia belajar Walaupun daripada guru yang sama ke guru yang hebat dia mendapat ilmu yang banyak tetapi tak semua orang sama. Mungkin ada orang dalam yang kita belajar dalam ni pun mungkin tak semua orang yang sama. Nabi umpamakan ada tiga jenis. Maksudnya tiga jenis penuntut ilmu ni. Yang pertama <coughs> dia kata asakat minha tanah yang tayyibah yang baik yang mana subuh, kalau mana hujan turun mengenai tanah tersebut tanah tersebut mampu mengumpulkan air dan mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hasil daripada air tersebut maka orang yang datang boleh dapat manfaat daripada tumbuhan tersebut seolah-olah dia belajar dia amalkan dan dia mampu mengajak orang Mengajak orang kepada ilmu ataupun kepada amal So dia adalah umpama tumbuhan dan tanah yang subur. Tetapi ada juga yang Nabi SAW sebut Tanah yang ajadib yang, yang sederhana Dia mampu menakung air Tapi dia tidak mampu menumbuhkan tumbuhan So maksudnya pelajar ni bagus Dia belajar dia cemerlang Dia dapat berhasil ilmu yang banyak tapi kemungkinan dia tak faham dengan apa yang dia belajar. Kemungkinan juga dia tidak me, dia bukan penuntut ilmu yang menyebarkan agama Allah ini ataupun menyampaikan ilmu ni di kemudian hari. Maka dia untuk diri dia bermanfaat tetapi dia tidak memberi manfaat kepada orang yang lain. <coughs> yang ketiga yang tanah yang kontang iaitu bila mana dia dapat hujan takungan air pun dia tak dapat, orang dia sendiri tak bagus. Dan orang pun sendiri tak dapat memberi manfaat kepada diri dia. Dia adalah kontang air pun dia tak dapat takung, tumbuhan pun dia tak dapat keluarkan, maka dia adalah umpama orang yang tak macam pelajar yang tak ada faedah langsung. Masa dia belajar pun dia tak tak tak bagus, dia sendiri malas, dia sendiri tak tak tak belajar betul-betul dan kemudian dia tidak berhasil memberi orang manfaat maka kita kalau boleh tak nak jadi yang ketiga ni dan if possible jauhi juga daripada nombor dua, kalau boleh kita nak menjadi seperti tanah yang subur yang kita sendiri dapat manfaat dan kita mampu memberi manfaat kepada orang lain Okey, sambung jauhilah hmm. merasa bangga dengan ilmu dan niat dalam mempelajari hadis agar menjadi pemimpin yang memiliki pengikut dan mengadakan banyak majlis ilmu penyakit dari dalam inilah yang banyak menyerang para ulama' Sheikh nak menekankan kat sini bahawa kita bila belajar ni bukan kerana uh, macam bukan kerana kita nak mengumpulkan ramai followers ataupun ramai pengikut jumlah pengikut ni benar, dia bukan penentu kepada kebenaran seseorang tetapi pada masa yang sama kita kena faham bahawa dakwah ni perlu dilakukan pada ramai orang kita jangan gunakan alasan kebenaran itu bukan bersama dengan jumlah pengikut menyebabkan kita mengambil mudah kita malas kita tidak mengasah kemahiran sendiri kita tak improve muhasabah diri kita kemudian kita gunakan alasan tu bila mana orang menjauhi kita mungkin dengan akhlak kita yang buruk mungkin dengan lisan kita yang buruk orang jauh daripada kita lepas tu kita kata kebenaran tidak bersama dengan jumlah berikut. kita kena faham bahawa agama Allah ini Allah turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis wa muslim wa ursiltu ilan nasi kafah. aku ni diutuskan kepada manusia keseluruhannya maka seboleh-bolehnya kita nak dakwah kita sampai kepada ramai orang Bukan kepada kelompok kita sendiri Ataupun kepada uh, orang yang terhad Tapi kita kena usaha cari jalan Untuk nak suara dakwah, mesej yang kita bawa ini Sampai kepada seramai mungkin orang Bagaimana nak sampai kepada seramai mungkin orang? Bukan mudah Melalui ilmu, melalui amal, melalui akhlak, Melalui usaha, melalui tenaga kerja Melalui macam-macam faktor jadi kalau kita tak usaha ke arah ni Kita jangan gunakan alasan Saya tidak mengejar pengikut Bukan Tapi kalau Allah nak bagi pada seseorang itu Mungkin berkat daripada usaha keikhlasan dia Maka itu adalah bonus daripada Allah Azza wa Dan sebagai seorang penentu ilmu Memang perlu untuk nak ikhlaskan diri Bukan dia belajar ilmu ni untuk nak mempunyai followers yang ramai even Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis diriwayatkan Abu Abi Daud diriwayatkan oleh Abi Hurairah ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li bihi 'aradan min ad-dunya lam yarih ra'ihatal jannah siapa yang mempelajari sesuatu ilmu itu untuk nak walaupun ilmu tersebut boleh digunakan untuk mendapat keridaan Allah azza wajal tetapi dia hanya belajar untuk nak mendapat habuan keduniaan mendapat faedah keduniaan lam mirih raih til jannah dia tak boleh nak mencium bau syurga pun jadi sebagai penuntut ilmu benda ini, ini berkaitan dengan keikhlasan dalam hati kita yang kita perlu jaga kalau Allah nak bagi seseorang itu kelebihan ramai orang minat kepada dia maka kita janganlah orang kata sebab orang kita tuduh dia pula dia ni dia ni mengajar ni untuk sebab nak bagi orang suka pada dia tak tapi benda ni adalah benda anugerah daripada Allah boleh jadi ujian kepada Allah kepada seseorang itu nak nak nak nak tentukan hati dia adakah dia mengajar ni untuk orang atau dia mengajarkan dia untuk agama ada yang Allah bagikan sebagai hadiah dan ada yang Allah bagi sebagai ujian maka kita perlu sentiasa muhasabah dan kita kena selalu bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sampai jumpa. Hendaklah para penghafaz hadis juga menjaganya dengan memeliharanya, bukan hanya meriwayatkannya. Kerana para periwayat ilmu itu sudah banyak, sedangkan orang yang memeliharanya hanya sedikit. Tidak sedikit orang yang hadir dalam halak ilmu seperti orang yang tidak hadir. Orang yang berilmu seperti yang jahil dan penghafal hadis seperti yang tidak memiliki hafalan apa-apa jika tidak memahami hukumnya. Sama saja dengan orang yang kehilangan pengetahuan dan ilmunya. So, uh, kat sini Syekh nak memberitahu bahawa sebagai penuntut ilmu uh, kita kena jaga ilmu kita tu dari sudut riayah bukan dari sudut riwayah fakat. Maksudnya, riayah ni Buka, riwayat, maksudnya kita bukan hanya Nak belajar, belajar, belajar Untuk tahu yang ni betul, yang ni salah Yang ni betul, yang ni salah semata-mata Tapi kita belajar Pertama sekali untuk Nak memahami agama Allah Iaitu kita sebut sebagai fiqh Yang keduanya untuk kita sendiri Beramal Inilah faedah daripada apa yang kita belajar Yang ketiganya Kita belajar kemudian kita ajarkan Kepada orang supaya orang lain Dapat faedah bersama dengan kita Maka kalau kita boleh buat tiga perkara ini, barulah kita mampu memelihara hak ilmu itu yang sebenarnya. Memahami ilmu ini sangat penting. Itulah itulah faidah daripada kita belajar. Kita nak belajar hadis, contohnya bukan semata-mata kita nak tahu hadis itu sahih ataupun untuk hadis itu daif semata-mata. Tapi bila mana kita dah tahu hadis itu sebagai hadis yang sahih, kita faham kita faham tentang makna hadis tersebut untuk nak kita amalkan bukan hanya kita sebut hadis ni oh hadis ni dhaif hadis ni sahih tapi kita tak tahu apa masalah hadis tu pun kita tak tahu hukum hakam yang berkaitan hadis tu pun kita tak tahu apa maksud hadis tu pun <tuh> maka ini tidak sesuai ataupun tidak layak bagi seorang penuntut ilmu tu nabi SAW sebut dalam hadis muawiyah radhiyallahu <tuh> anhu riwayat bukhari dan muslim mayuridillahu bi khairan faqihu fid din siapa yang Allah kehendaki padanya satu kebaikan Maka Allah akan faqihkan di dalam agama. Maksudnya Allah akan fahamkan di dalam agama. Sebab itu antara doa yang perlu yang, per, yang selalu kita perlu doa kepada Allah Azza Wajal. Kita doa sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doakan kepada ibnu Abbas. Apa yang Nabi doakan kepada ibnu Abbas? Allahumma fakihu fi din, walihimu ta'wil. Sebab itu kita juga doa, doa pada Allah. Ya Allah, Allahumma fakihni fi din, wali'mni ta'wil. Ya Allah fahamkanlah aku perdalamkanlah kefahaman aku dalam agama dan ajarkanlah aku tentang takwil tafsir tentang benda-benda berkaitan tu yang benda yang berkaitan dengan memahami ayat-ayat Allah azza wajalla doa kepada Allah kita bukannya nak fakih ni semata-mata kita ingat dengan hasil usaha kita kita belajar kita usaha ini semata-mata tak tetapi ataufiq minallah Allah Allah yang kalau Allah nak berkuasa nak jadikan kita orang yang faham kepada agama Allah kemudahkan segalanya Kadang-kadang orang tu ingat, eh macam mana dia ni pandai lah, dia ni cepat hafal lah, dia ni boleh faham cepat lah. Aku kenapa aku lambat faham. Tetapi dia lupa untuk nak berdoa kepada Allah supaya Allah bukakan laluan, bukakan jalan yang mempermudahkan untuk nak dia belajar. Dia lupa nak doa kepada Ya Allah, luaskanlah kefahamanku, mudahkanlah untuk aku nak memahami, mudahkanlah untuk aku nak menghafal, mudahkanlah segala wasilah. Yang yang boleh digunakan untuk aku nak memahami agama ya Allah Kita lupa untuk nak doa pada Allah siangan malam Lalu kita mengadu Kita kata kita tak bijak Sahabat kita yang bijak Macam mana dia boleh pandai Mungkin dia cheating ke Mungkin dia itu ke Kita macam-macam yang timbul Jadi semua kita ingat Apa-apa pun Allah sebagai pemilik segala hidayah Allah sebut Walladhi nahtadaw zadahum hudan siapa yang mencari hidayah siapa yang mencari mendoa kepada Allah banyak-banyak dengan hidayah Allah akan beri dan tambahkan hidayah dan petunjuk di kepada kita begitu juga dengan dengan kefahaman dalam agama kita nak jadi orang yang faham dengan agama yang yang yang yang yang, yang para ulama pun sebut kalau kita belajar hadis ni separuh dia Ali bin Madini sebut nisful hadis niswa ilmu hadis sebahagian daripada ilmu hadis ni ialah berkaitan dengan riwayah Iaitu berkaitan dengan Nak tahu hadithnya sahih ataupun da'if Sebahagian lagi ialah berkaitan dengan Ma'nal hadith, fiqhul hadith Iaitu Nak beramal dengan hadis yang kita Telah pelajari, kalaulah kita dah boleh amal, bila kita dah Faham, kita wajib untuk nak amalkan Dan bila mana kita dah amal Maka janganlah kita kedekut Seorang-seorang, kita seorang yang nak masuk syurga Tapi kita ajak orang bersama Kita ajak kepada orang kita dakwah kepada orang, barulah agama Allah ni subuh berkembang. Janganlah kita jadi macam orang uh, tipikal Melayu, yang mana yang baik-baik tu dia nak dia nak simpan seorang-seorang. Macam guru-guru silat dulu kan. Buah-buah yang terakhir ni, hanya guru yang boleh. Yang anak murid tak boleh tahu. Supaya anak murid tak pijak guru, ataupun guru dia tak kalah pada anak murid. Ah ha, itu kesilapan besar kita dan akhirnya kita pun tak kemana ilmu kita tak kemana Silat kita pun mungkin tak kemana-mana dan hasil daripada kita sendiri tak jujur dan ikhlas dalam menasihati orang berkaitan ilmu. Sedangkan Nabi dah bagi tahu dalam hadis baik Muslim, idzansancahka fansahu. Kalaulah orang meminta nasihat kepada kamu, kamu nasihat kepada dia itu hak dia sebagai seorang Muslim. Kita kena nasihat dengan penuh kejujuran. Jangan kita simpan-simpan secret ingredient. Yang mana kita rasa bahawa kalau kita bagi tahu dia, kita akan kehilangan rezeki. Sebab semua rezeki ni adalah daripada Allah. Kita kena yakin Allah yang memberi dan rezeki kepada kita. Allah telah menentukan rezeki kita sebelum kita lahir lagi. Buat apa kita nak takut? Begitu juga dalam kita menentukan ilmu. Ini antara faktor yang, yang penting. Dan uh, boleh jadi juga Allah bagi kelebihan pada seseorang ni. Dia mungkin tak berapa berilmu. Tetapi amal dia Masya Allah banyak. Kan, kita kadang-kadang tengok orang ni, dia bukannya terror sangat. Tapi, usaha dia, dakwah dia, Masya Allah, kalah. Kalah kita kadang-kadang kita fikir. Kadang-kadang kita ni selalu berkokuk. Kita do, kata kita ni mengajak orang kepada yang sunnah kita, menghindari orang daripada bid'ah kita itu dan ini. Tapi, sometimes kita sendiri tak usah keras. Macam mana kadang-kadang orang yang, yang tak berapa pandai pun nak cerita soal tu. Tapi dia usaha mengajak orang kepada agama Allah dia, dia, dia islamkan orang pun dah berapa banyak Sometimes kita pun rasa malu Kita tengok orang-orang macam ni Dia ni kadang-kadang taklah nak kata uh, dalam sangat Kalau kita kata nak dia dalam bab kefahaman dia agama tentang fik Mungkin dia tak tahu pun detail-detail tentang permasalahan akidah tu semua uh, Tentang grup itu, tentang grup ini tapi bila mana dia berdakwah kepada orang Dengan mesej yang begitu simple Dengan kaedah yang yang Dengan sikap dia Dengan ditunjukkan nilai seorang Islam tu <coughs> Kita terkejut Tengok berpuluh-puluh orang Dah masuk Islam di tangan dia Kita ni pun dah seorang pun tak berjaya lagi Macam mana tu Jadi itu antara azam yang perlu kita tanam dalam diri kita At least sebelum kita tutup mata ni Kalau lah kita boleh dapat seorang pun masuk Islam di tangan kita maka kita dah mendapat satu kebaikan yang sangat besar amat mendukacitakan kita hidup dalam masyarakat majmuk yang mana masyarakat kita mungkin hampir setengah pun mungkin dah 40% lebih itu adalah non-Muslim tetapi amat malang kita tak dapat mengajak mereka ke arah Islam sebab apa? Kita tak menunjukkan nilai sebagai seorang Islam Kadang-kadang kita nak mengajak mereka ke dalam Islam Tak memerlukan ilmu yang banyak Tak perlu tentang uh, kemahiran kita nak kata Haji pakai ihram ni halal ke Ataupun sunnah ke Ataupun uh, wajib ke Tak perlu ke arah tu Tak perlu untuk kita tahu detail tentang satu masalah ni Kalau Allah, kalau Rasul sekian, sekian, sekian, sekian Cukup dengan nilai dan akhlak Islamiah yang ada Membuatkan ramai orang akan tertarik kepada Islam Nabi sendiri berapa banyak orang yang masuk Islam bukan disebabkan mesej yang baginda sampaikan. Tetapi daripada akhlak dia itu menunjukkan bahawa orang begini tidak menipu. Orang begini beramal dengan apa yang disampaikan. Orang begini ini adalah mesej yang sebenar nak tunjukkan oleh Islam. Sebab itulah orang masuk Islam dengan, dengan apa yang dicakap Dengan cara Nabi SAW berinteraksi. Dengan cara Nabi SAW... Uh, bermuamalah dengan mereka kita jiran duduk sebelah rumah pun mungkin tak pernah sekali pun didengar tentang Islam yang dia tahu tentang Islam ni adalah buruk-buruk belaka yang dia baca di akhbar yang dia tengok di, di television di internet kita sendiri tak mampu nak memberi gambaran Islam tu bagaimana pada orang non-muslim pada hari ini. kita sendiri tengok bila mana komen bersikap resis sikap kita sendiri pun ya Allah huduh te kalau kita tengok Orang tengok akhirnya Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Bila mana orang tu masuk Islam, orang tu masuk Melayu. Akhirnya menimbulkan rusuhan yang besar. Tapi kalau lah orang tahu betapa indahnya Islam, betapa mulianya Islam itu, kalau orang tahu tak ada siapa yang akan menolak, kita, kita rasa sedih jugalah kalau kita tak mampu dalam sepanjang hayat kita ni, seorang pun kita tak mampu Islamkan. At least, at least, biarlah KPI kita, ada seorang Islam, kita masuk. Moga-moga kita boleh jawab di hadapan Allah nanti. Allah tanya, kamu duduk di kejiranan yang banyak orang Muslim. Kamu duduk di sebelah orang bukan Islam. Kamu bekerja dengan orang bukan Islam. Tapi mana macam mana tak ada siapa pun yang tertarik nak masuk Islam. Teruk sangat ke kita ni sampai kata orang pun tak tak boleh tertarik masuk Islam. At least kalau, kalau kita ni usaha, kita dakwah at least kita cakap saya dah cuba dah saya dah sampaikan dah. Saya dah tunjukkan saya ni seorang yang amanah. Sebab saya ada seorang sahabat bagi tahu pada saya. Dia kerja, dia dia bos, dia punya anak buah, dia punya pekerja dia banyak orang bukan Islam pun. Tapi dia tunjukkan pada orang bukan Islam ni, dia tak pandai pun tentang agama ni sangat. Tapi dia faham sebagai seorang Islam kita kena amanah. Dia tunjuk pada pekerja dia, <tuh> apa itu amanah dalam bekerja. Soal waringit cukup amanah, dia kata pernah dia buat satu projek dengan satu syarikat syarikat tu berhutang dengan dia berapa ratus ribu yang belum dibayar lagi dan another project yang dia ni perlu bayar juga pada company tu projek yang lain jadi dia kata kita bayar pada syarikat tu apa yang kita perlu kita bayar hutang, jadi oh, pekerja dia ni yang bukan Islam ni kata syarikat tu pun tak bayar hutang kita lagi, buat apa kita nak bayar dulu dia kata saya bukan nak menjawab depan dia nanti. Tapi yang saya tahu bila saya mati nanti saya akan menjawab di hadapan Allah kenapa hak dia kita tak lunaskan. Kalau hak dia tak lunaskan hak kita itu bukan tanggungjawab saya. Dia yang akan bertanggungjawab nanti. So dia kata, "Oh, itu macam Islam ke?" Jadi dia kata, "Yes. Itu itulah yang Islam tunjukkan." Dan ditunjukkan amanah dia dalam pekerjaan bagaimana dia even dia menjaga soal wang ringgit yang biasa manusia tewas sebab manusia ni biasa tewas kalau berhutang orang wang ringgit susah nak bayar Benar-benar melibatkan duit Tapi kalau jumpa duit itulah yang nak dikebasnya apa yang orang dah simpan dalam peti besi itu juga yang nak dicekaunya manusia sering tewas kepada wang ringgit tetapi bila mana Islam ajar tentang nilai amanah orang tengok oh dahsyat Orang Islam punya sikap. Dengan duit yang berjuta tu pun, dia boleh, dia boleh jaga diri, dia tak tamak, dia punya amanah. Sampai kan, sahabat dia ni bagi tahu sahabat dia nak minta dia pegangkan duit dia satu juta kot. Pegang macam tu. Itu je yang dia, dia boleh percaya. Sebabkan dia tahu, orang sahabat ni, orang-orang Islam ni, dia tahu dia amanah. Dan orang tu bila pegang duit tu, dia kata, saya tak akan pegang duit ni, Selagi mana kamu tak tulis dulu wasiat Ini adalah duit kamu Orang tu kata kenapa pula? Takpe saya percaya Saya tahu kamu akan bagi balik Bila masa dia nanti diminta nanti Dia kata bukan sebab tu Tapi kalau saya mati malam ni Siapa yang tahu duit ni adalah Duit kamu? Kalau saya mati Duit ni ada kat saya Siapa yang akan ambil duit ni? Anak-anak saya lah Sebab dia ingat ni duit saya Jadi dia akan berebut jadi harta pusaka Tak ada orang tahu ni ada duit kamu Unless kamu tulis dulu ni duit kamu So, kesah secara secara legal, legalnya Barulah aku akan pegangan duit kamu dulu Orang tu kata, oh betul juga tu Tapi dia tak sangka orang tu sendiri propose Something yang boleh jadi amanah Yang kalau lah kita agaknya tak amanah Apa kita buat? Kita songlap masuk akaun Dia sendiri tak boleh claim lah Tak ada bukti Kata ini adalah duit dia Tapi, akhlak ni kadang-kadang benda yang kita ambil remeh tapi sebenarnya besar impact dia Dan orang tu akibatnya bila tanya oh, how? macam mana you begitu macam ni dia kata inilah Islam oh itu Islam so dia pun makin mendekati Islam dia buat kajian banyak pasal Islam masih lagi belum Islam tapi banyak yang dia dah tahu pasal Islam yang kita doakan sebagai Allah bagi dia hidayah kepada Islam itu orang yang tak tahu banyak pasal agama tetapi dia cuba beramal dengan few yang, yang yang dia tahu dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata uh, tentang hadis lelaki yang takut yang yang bila mana dah kan ada hadis Ibn Umar riwayat Bukhari Muslim yang seorang lelaki ni dah hampir-hampir berzina dengan seorang wanita ni kan yang dah tak ada apa yang boleh menghalang dia dah. Perempuan dia dah bagi duit kat perempuan tu semua tetapi akhirnya dia takutkan Allah saat-saat akhir tu teringat kepada Allah dia lari tinggalkan perempuan tu dia, Hadis ni mengingatkan dia Dia kata Dia Dia, dia ada syarikat Dekat Dekat Negara luar Disanggup tutup syarikat tu Sebabkan dia tak tahan Bila pergi ke sana Godaan Wanita Yelah Perempuan tertarik pada ringgit kan Macam mana orang lelaki tertarik pada wanita Jadi <coughs> Perempuan banyak lah nak goda dia Dia kata Walaupun saya tahu ini kalau dia pergi ke sana siapa nampak dia? Tak ada siapa nampak. Kalau dia nak terjebak dalam maksiat pun boleh buat. Tetapi sebabkan dia teringat ini semua dugaan dan dia tahu Allah tu tengok. Dia sanggup tutup dia punya cawangan dekat sana sebab dia tak tak, tak tahan dengan dugaan-dugaan jindu. -dugaan Sometimes orang tak perlukan ilmu yang banyak tetapi penghayatan dia dengan hadis-hadis yang dia dengar dengan ilmu sikit yang dia ada tu diamalkan Dah cukup menyelamatkan dia banyak Daripada api neraka Kita pula belajar banyak Tetapi kita ilmu tu bukan jadi jalan kita ke syurga Tetapi bahkan menjadi jalan kita kepada neraka Kita itu malangnya Banyak penuntut ilmu hari ni Sebab itulah Kita cakap banyak-banyak-banyak-banyak-banyak Tapi kita tak tahu nak amalkan Saya jumpa dengan orang yang Macam saya jumpa dengan pengusaha anak yatim Yang dah Dah Dah, dah, dah Dah, dah, dah keluar dah bersama dengan lebih daripada 100 anak yatim hanya sebab dia dengar satu hadis je tentang Nabi Sallallahu sebut aku dengan penjaga anak yatim ni bagaikan ini dekatnya di akhir di syurga nanti sebabkan tu dia mengharapkan dia dapat dekat dengan Nabi dia kata nak harapkan ilmu dia tak ada nak harapkan amalan banyak sangat pun dia tak tak beramal sangat sebab dia tak tahu tapi bila mana dia tahu inilah hadis yang dia tahu dia amal dia buat dan masya-Allah dia dah dah laksanakan berpuluh-puluh tahun lamanya Um, ilmu yang sikit tapi memberi manfaat dan kesan yang besar hidup pada dia. Kita ilmu yang banyak tapi macam tak ada kesan langsung pada diri kita. So kita doa kepada Allah supaya kurnia kita ilmu yang bermanfaat dan dihindari daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat uh, Insya Allah <coughs> kita sambung lagi pada sesi yang akan datang Aku lukaw lihada wa astaghfirullahal azim alihi walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh